Mugiren gira, garraio, Europak zentruan, Izabetepeko, Angeluko Izabetepeko ikasleak hemen dira eta ingeniaritza eskolan direla egan daukute, Proiektu bat, daramate, Memento Untan, Usaian ere aipatuko dugu mundu antzea direla, covid dela eta orten ez, bainan, hala ere alde soziala garatzen dute, orta zimitzatzeko dugu, nahian txerdoki eta eian de dunaat, egunon? Egunon. Egunon duzidea. Beraz, uh, lehenik ipatuko dugu zeh egiten uh, ari zisten uh, mementu naia. Uh, nahia? Hey, beraz, gu hemen gira eta sortzen ditugu etxolatipi batzuk etxe gabekoen zat. Uh, Aterbearekin eta Habitatio Atlantikekin ari gira. Uh, imaginatu ditugu bost hastez etxolatipiak magastu ditugu, denak kalkulatu dugu eta azkenean hor gira bost hastez eraikitzeko. Eta gero etxolatipi horiek izahiak izanen dira aterreinu bat zuen gainean eta mugituko dira Euskal Egeantzeak etxe gabekoen Daitzen dira eratzi tini hauz, hori da? Bai, o, bai, bai, holako gaur egon, hola hainitzen duten dira tini delakoak eta bai, ala, etxe eki batzuk eta mugitzen aldirenak, erreski eta... Eri muz, bai, bai, bai, dena. bai. Nola zer dira ikaiak nola egina gira? E, dena egurrez egina da, dena egurrez eta... Hago itala un metro karratu itenote bako txak, salbu helbarituak uh, uh, egizebitzeko etxolo atip. Uh, itxula horrek uh, piskat ondi egu, ondi beste baina besti guziako itala u metrokartu itenie. Nola xartu zistea remanetan aterbea eta asezarekin, bon, irakasleen bidez, hain txigogazen, nola pastu da? E, ezin giren joan Madagaskajera gure lehen proiektua, sekatu itugu proiektuak uh, Euskal Egean eta Frantzean, eta sekatu genituen etxe uh, uh, batzuk egin behar zirenak fite uh, behar, behar ziren dien deentzat, eta sekatu interneten atseman dugu aterbeak sekatzen zituela eta egin behar zituela etxola behi batzuk, horien lekoan ezin uh, behitziren bizitu etxe gabekoak, eta horiekintzartu gira arremanetan eta interesatuak ziren beraz askenean, uh, asigira horiekin lanean hola. Mm -hmm. Bez, uh, bo, aterbearen zat uh, da bizitan da, uh, lana Or, proiektu bat, ten baitan, chartzen baita, zeter apagatzen du apagatzen du, apagatzen du, nok, zer pagatzen du. Ebe, a, habita Sud-Atlantik eta El elkargoak eskoreko elkargoak dira esko bat, proiektu horren motoreak eta gu gira bat, besoak eta, <laughs> eta, eta buru ere koncepzio aldetik. Ikasle bezala, ze garren garen urtean ziste ingeniadore eskolan? Boz gaxen urtean, azken urtean gira, bai. ba, Ala ere, hor, esperientzia politia da, eta zentzu bat emaiten du ere? Ah, bai, ba, ja, uh, proiektu biziki dek eta gero egia da, i, izabete pentsartzean, uh, piskabat, uh, denak dugula proiektu, azken urteko proiektu humanitario hori buruan, eta ere, sozial mailan eta arge gure artean, naiz eta egun horokoan uh, adibidez nadibidez laguntaleak izan ki, hor uh, proiektu urtean, hor zen denak uh, denak bat egiten dugula, eta denak ongi, uh, ongi uh, elkerreken nahitzen girela, ta... Hori edek da ere beste narko zer behiten egitea algerikilan. Zer duzue uh, COVID-a dela eta uh, Ushayan bezala pasatzen aldera azterketak? Ez, aurten kurtsu guziak egin tugu uh, interneten bidez, ordinak eta gero bai azterketen zat, antolatu zuten aste bat eskolan, eta denak dinginen uh, justu azterketen baina gero kurtsu guziak etxetik segitzen ditugu. Uh -huh. Noiz pasatu beharko duzu, noiz jakinen duzue uh, ingineadores iztela edo? Nojomalki, hor, oh, badugu ikastarro bat gen ondotik eta ikastaroa untxapasten bada. Nojomalki, alain gineriak izan ingira. Alaike, <laughs> untxapastuko da. Eta <laughs> <laughs> zenbat uh, proiektu horrek, enitz Pundu emaiten ditu? Uh, Pundu konatzen da beste eskola bezala da tri, semestruka. Da bi urte ama dira eta beraz uh, lehenak, azken urte horretan lehenak dira gehiago kurtsuak. Gaiak uh, beraz, eh, eskolan, eta hor, gero, bigarren, uh, azken urte, uh, orten, bigarren parte horretan, da gehiago, beraz, ikastaroa, azken urteko proiektu bat egiten duguna eskolan, eta uh, proiektu humanitario hori, beraz, uh, punduak, egun txugurren bat, eren bat, baina. bat, eren bat, edo ez dakitxo bera bainan. Mm. Er, uh, klasean? Berro gaita masai gira urrutaren. Denak, ongi abiatuak berro gaita masai nien adore dira? Hagia! Espero... <laughs> <laughs> Ez da selektibitaterik, ez da hain <gülüyor> leztirean mugatuak ala ere? Ez ez ez da mugatua, nokmalki, denek lohtzen bat dugu egite <gülüyor> bukaera kopreiktua, <gülüyor> nokmalki untsa da. Hoahtzen alda, nahia, gero eta neska gehiago ziztera? Bai gira, geroaren eren bat, apapreaz neskak gira, mabostu gai inguruan, eta eskolan ere ikusten da, geroz eta gehiago neskak badirela, badira, ogei gutxi gora bera ugteka, eta zinez, hainitz garratzen da, eta eskolan ez dugu bat esenditzen ezberdintasunik mutiko eta neskan aktean, denak behinean gira eta da. <gülüyor> <gülüyor> Bai igada deia lisewan biskat lotxatsengirera ez giraso berau sartzen joitea eraikuntzari buruz neska bat girelarik ez da ez da egiten baina azkenean sartzen gira igada leen iten dugula ikastaro bat Santxirrean eta hor bai entutzen al dira gauza biskat bat hista batzuk baina gero araire badai jespetua eta baina gero eskurantzea juktietan ez da dabatirene zentzena ez behin ta shunik bada bai uste baino askoz gutu Bez da bat alduzu, entzuten gaituzten uh, beste esker, eh? eta jiteko lasai behar behar behar ba, behar da ahlo gen Bai hori da sinaz, hausartu behar behar eta gehiada, behar, eta izik egin tiraaz da, eta iknin behar behar nahi duguna eta <laughs> maite duguna. Proiektu beratizultzeko, epatu duit ditugu, horita lau metrakarratuko tini haus eiten dituzula, dena egurrez, zenbat? Egitentugu uh, bostor, bost hor, bost, eta berruita sei, uh, ikasle izan ki, bost... Az... Berruita masai, bai, Eta um, berruita zei ikasle izan ki, bost aztez egiteko, uh, lortzen egiteko, bost, uh, bost etxola, e, bakarrik egiten alginituen dituen. Mm. Eztena soberasko zen. Noiz asizizte, noiz bukatzeko, bez? asigira joan den astean eta bukatuko dugu apitilararen bostean, nogmerkin guruhtan. Hala, ipatu dugu huaiko proiektoa, egi askoa, Madagaskarrekoa, zer da, gibelatu urte batez, ez dakizu, euri e, ondokoek ikusiko dute? Ez, dena hasi ah, joan den handen urtetik hasi ah, ginen proiektoak sekatzen, atseman ah, ah, ginen eta hastapenetik, ah, bagin nuen burua mtsikatzaila izan baina hala ere dena sigitu ginuen egin ditugu plano guziak, dena kalkulatu dugu, eta abenduan, erabaki dugu ez joaitea soberak komplikatu bat pandemiarekin, eta azkenean hala ere dena finantzatzen dugu, planoak bidali ditugu, eta hangoen presek dute dena sortuko eta eludan hastean hasten dira obrak normalki eta guk segituko ditugu hemen dik, eta normalki xe hilabetan buruan formakuntza zent hori mm -hmm. ere ikia izanen da. Diferentzia da pandemiari gabe han izan entzinez muntatzeko ere? Bai, hala, hala, hori, hori da urte guziz egiten dena orain arte eta beraz hemen konzeptzioa egin, talde batek egiten du konzeptzioat. Bost talde talmanatu hala talde bat konzeptzioan, beste batek gehiago finantza mendua duena, Beste batzuek uh, ekintzak eta uh, antolatzen uh, sors bilketarenako Bistaren nago baitugu, beraz, uh, finantzatzuko, hango uh, proiektua Eta beraz, bai, gero ondoteik dena joiten gira harrat uh, Eta bertan bostazteaz uh, mm -hmm. Eta hango populazioak erre laguntzen gaitu gero mm -hmm. Eta ahremana sortzen du, hango ekilan Hori <laughs> da, anitzek eta... Plasek dute, hango egin ekilan, ahremanetan txartzea ta, uh -huh. dira, behiz, Eta horrekin dira, berriz gibelera eta horri tzapen Proiektua gauzatuko da jan, uh, sushen, zer zen proiektua? Zen formakuntza zentro bat, uh, ba, ikten gitu den tailexak, ba eta ba zen mekanikaren zat eta eraikuntzarentzat zat bi tailex, eta gero uh, gela batzuk, bora ikasteko, beraz dien bi eraikuntza, eta urrutara zen lauriun metroka jatuzkoa. Uh, Iri nagusioan edo beste egi batean? Uh, Nozi be uh, ondoko isla batean. Zer bon, desiratu hori uh, laster bukattuko dela, epeetan ongizizte hori tini hauz oriendako hemen? Bai, bai, <laughs> anartean, bai, bizikiongi gira, anartean, eta geriko ondoko egunetan, baina bai, dena lortzea, eta Madagaskariko proiektuak ere eguna ikus dezan. Bon. Mirazker? Mirazker zuri! Mirazker eginitz!